apostoluen eginak liburutik Pentekoste eguna eldu zanean leku berean baturik egozan ikasle guztiak Bapatean, aizebolara indartsu baten alago zaratotxa etorri zan zerutik eta ikasleak egozan etxe guztia bete eban Orduan, susko minak lako batzuk agertu jakezan eta banatuz Bakotsaren gainean kokatu ziran. Guztiak espiritu santuaz bete ziran, eta hizkuntza arrotzez berba egiten hasi, bakottzea espirituak eragiten utsonlez. Egunaretan Jerusalemen Judu asko askozerrupean diran herri guztietakoak zaratota entzutean. gentetetza handia batu zen eta hararrixuta gelditu ziran, nork bere hizkuntzan berba egiten entzuten eutzen eta. Harrie eta zur onan niñoen, berba egiten dabenok ezald dira guztike galilearrak. Zelan entzuten deuttzeegu bada, bakoitzak ure jatorriko hizkuntzan. Gure artean badira, partiar, mediar eta elandadarrak, baita Mesopotamian, Judean kapadozian, ponton eta aztian bizi direnak ere? Badida Frigia eta Panfiliakoak, Egipto eta Zirane inguruko Libiakoak, baita erromatarrak ere, eta Danok, judu, naiz, judu barri, kretar naiz arabiar, geure izkuntzetan entzuten deutsegu jainkoaren egintza harrigarriak iragarten. Jaunak esana,